Varmt välkommen önskar dig till Radio Maranata Stockholm. I det här programmet ska vi få lyssna till delar av ett möte som vi hade hos församlingen i Skälby den 18 oktober 2025. Vi lyssnar nu och jag återkommer i slutet av programmet med mer information. och elände. Så, så, så välsigna Gud mig. Och, och eh, ta hand om mig. Och, och Jappen. Och jag tycker det är så stort. För att. Liksom, um, vad vi än egentligen går igenom. Så, så finns han hos oss. Och han finns alltid hos oss. Han kommer aldrig överge oss. Och vi kan känna oss trygga i honom. Det är inte alltid så. Kanske det känns så men. Men vi vet det. Ordet också säger att han ska aldrig lämna oss. Och vi ska inte vara rädda. Och, och allt det här. Och Jesus älskar oss. Och vi älskar honom. Och vi vill vara nära honom. Och jag känner så en djup tacksamhet. Att, att um, när man kommer tillsammans så här. Man blir, det blir så starkt. och Man lyfter upp varandra i sången och ordet. Och, och det är inte alls det där... Ordet som man sa för ensam är stark. Nej, inte alls. och det Nej, N när vi är tillsammans. Halleluja. Ja, vad säger man? Jesus är bäst, ingen protest. Jag läste några verser här som talade så starkt till mig. Det är från Saltaren. Uh, 73. För det här var verkligen, jag tror jag aldrig har läst något som eh, beskriver, alltså som är som en, vad ska man säga, eh, kort biografi av mitt liv. För att eh, jag har ju levt nästan hela mitt liv som, alltså ute i världen. Men det står så här, när mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig Ja förlåt, det är Saltan 73 Vers 21-25 då. Um, då var jag oförnuftig Och förstod ingenting Jag var som ett djur inför dig Men jag är alltid hos dig Du håller mig i min högra hand Du leder mig med ditt råd Och tar sedan emot mig Med ära Vem har jag i himlen utom dig Och har jag dig Söker jag inget på jorden det här det var så starkt när jag läste det här hemma och eh, för jag har sett hur eh, djävulen dumpade så mycket skit över mig. Men jag har sett hur herren har, alltså när jag, ana, när jag analyserar bakåt i tiden innan jag tog emot, innan jag var frälsta så kan jag se att herren har varit med hela tiden alltså. Och han har, han har tagit alla de här gångerna Som djävulen har dumpat Massa saker Då har redan herren redan förberett En väg ut för mig Det har varit så många gånger Så jag kan se det så tydligt När jag går tillbaks och tittar Långt innan jag var frälst alltså, Om jag går tillbaks 10 år sedan och där, att Jag var med om så mycket Jobbiga saker också Just på grund av Den livsstilen jag hade med mycket Droger och alkohol och sånt. Men jag har sett nu- att Herren har varit med hela tiden. Och förberett L långt. Den heliga ande har liksom sett det där- som djävulen har, har dumpat på mig. Och han har redan långt innan han har sett djävulen göra det där. Han har redan förberett för mig en väg ut ur det där. Och, då, och det var så starkt det här. När mitt hjärta var bitter och stack i mitt inne- då var jag oförnuftig och förstod ingenting- Alltså det var verkligen så. Jag förstod ingenting då. Sen när jag läste den här, då, därför jag ville ta upp den här, för att eh, jag hade Maranata, Radio Maranata på. Så kom den här låten, den här sången, Det finns ett hjärta. Mm. Yes. Ja, och då i första verserna så, så går det så här. Det, det finns ett öga som ivrigt spanar Just efter barnet i fjärran land Och det där, det, alltså det var som Då föll verkligen en hel ande Över mig där Och det var så starkt alltså. Så jag undrar om man kunde spela den i. Det finns ett järn. Jag vill bara säga det att jag är så glad för när radion heter det. Hur, hur, hur Jesus tar till alla syskon när de får bära fram det. Jag tycker det är så stort. Jag har suttit hemma länge nu kommer inte ut. Och då vet jag att varje dag så kommer det något i radion. Och, och, och det är så bra tycker jag säger. Och måste uppmuntra syskorna som håller på med sändningarna. Håller ut med det för att det är, det är viktigt tror jag. Mm. Och sen här i, i fredags, det var Tage som har talat, så sjöng Stina. hur sjöng den här, nåd strömma från Galgata, nåd djup som det djupa hav. Når för tid och för evighet, ja nåd jag nog för dig. Alltså det, det är så stort. Vi fattar inte vad stort det är. Vad Jesus har gjort för oss. Ja, jag är så tacksam. Fast jag får sitta hemma så, här, så jag är väldigt tacksam. För jag får höra vad Jesus har lagt ner i syskonens hjärta. Och vi borde komma ut så folk. Sätta upp plakat så folk ser att vi har sändningar. För det, det är mycket fint som sägs där. Vad bara jag ihr gold genannt hast du Det var så här då en fri en mina dotter. Och eh, hon började berätta till mig. Det var en familj, en kille från. Hon började berätta till mig. Det var en kille eh, som är släkting till hennes. Kille de berätta till henne. Och den kille som, som pratade med henne. Han till her, eh, både, han, både han och hans mamma. Är ateist. Men Kille började berätta till Nomi. Om. Eh, någon som det, till honom. Och han son, Han började såg. Du är jag är ateist. Och jag tror inte på något. Jag tror inte att det finns någon Gud eller Jesus. Men det har händat två gånger till mig nu. Plötsligt såg jag Jesus stråla. Med mycket ljus. Och andra gången, Medan jag sovde... Så jag genom en fångster. Jesus igen. Samma Jesus, men, med det tag kronan. Så frågade han är inte en fångster. Jag Och hon en fångster. Jag Men inte Jag är en Jag kommer inte en fångster. Jag är en Jag kommer att berätta fångster. Jag handlar om. O okay. que yo vi lesa, yo tiene razón lesa no, no grabar el serjado. O de story Lucas Evangelion, o de Niquerur, leson, son esto de escribir, eh, o oh, Lucas Evangelion, Nicton, o jag har kommit för att uppsäka och frälsade som var förlorat. Jag har huvudra Jesu charle till alla. Och alla till judas, samaritets och Till publicaner och andra sindare. Till alla vill yo. och till donson som sjunkit djupaste i Sangele och det andra slendigaste. I Lukas evangelium. Han var övertygad om att vår Gud hade Det var han så I Roma breve 24 står skriver så. Men där synden blev större där väl flöda till Någon ännu mer. Roma brevet 25. Jag, jag, jag hör många människor som liksom säker och det pågår en våg och frälsning idag. Jag träffar en dumma, jag träffar många människor från i alla åldrar. Och att jag vet att Gud älskar människor och han vill frälsa jag är mycket om bäckelse både i Ryssland och i Ukraina där människor söker Gud i bön och här i Sverige jag är det samma saker som människor som söker Gud Amen så älskade, så älskade, så älskar det Gud världen inte så så älskade Gud väldigt att han uppgås ingen föddesång. För att alla de som tror på honom inte går förlora utan fått evig liv. Jag tror att vi är på torg och vi en befinner oss. Och det är att jag tror att det är Jesus som säker människor. Amen För att så Så älskade Gud Världen Så Inte så, så Jag tror på Det finns en Gud som Frälsar idag Amen Halleluja. Att Det här är något nå att få samlas igen Ytterligare än En lördag kväll så här fritt Som man gjorde första tiden när de kristna kom tillsammans i hemmen och så. Och vi förnimmer ju att jag faktiskt med Guds har fått ha en del bibelstudier mycket om de här profeterna i Gamla testamentet. Och kanske en del av er som här har lyssnat till dem. Och jag har gått igenom de flesta som var verksamma under judariketid. Och jag får tacka Gud ödmrigt att det är flera som också har hört ta sig och tackat för de här enkla undervisningarna om Guds profeter. Och, det här, och alltid när jag har haft de här bibelstudierna så har det ligga mig varmt och hjärtat För man vet inte vilka människor som lyssnar till bibelstudiet Och alltid har man gått ut som en enkel maning Att, eh, att idag är frälsningens dag Idag står Jesus Kristus och väntar på dig som ännu inte är frälst Då är jag nästan blivit Varje gång jag har haft ett bibelstudium Man har känt det här förmaningen Att nämn detta för man vet inte vem som sätter sig och lyssnar Det kan vara någon som är olycklig Ledsen, ensam och så får höra det här glada vi att Ännu finns Jesus idag mm. Och ännu det här står han och klappar på din hjärtedörr Sången som vi sjöng det här Det finns ett hjärta för, som för dig ömma. Som bröder här nämnde så Jag var ju också en tioårsperiod ute i världen och, och det här var inte trevliga saker jag höll på mig heller men, men man förstod att det var ändå någon som sökte mig för jag minns hela tiden vad som en röst som sa många gånger till mig. Broder, stiger, stiger du på fel väg? Vänd om, vänd om. Och då var jag då i världen i tio år och höll på med det ena och det andra. Och det då intresset då som jag mest var mest intresserad av det var då rymdfärder och science fiction och flygande te. Att och att som liksom tog mitt sinne på den tiden då. Och, så. och då hade jag lämnat helt det här. Men i gudessin nord efter tio år så fick jag på nytt ransaka mig inför korset och, och, och falla på knä och få lämna allt det här och ta nya steg. Och därför har jag sagt många gånger för att det här, det här som vi får läsa i liknelsen om den förlorade sonen och det förlorade fåret och det borttappade silvermyntet har alltid det som en tacksägelse där man har läst att det var det till mig själv och säkert många som har lyssnat till det med förlorade sonen. Och varje gång jag vittnar så får man ständigt återkomma. Tänk de här tio åren när jag var borta från Gud. Ändå fick jag komma tillbaka. Så då kommer alltid det här den sonen till pappan. Han hade ju så gott och väl. Sen for han ut i världen. Och, och han var ju trasig tras. Och så han kom tillbaka till sin far och sa att jag kan bli din slav. Och sånt som min pappa sa. Nej min son. Nu ska vi ta fram den gödda kalven och slaktar. nu ska vi fröda och vara glada nu ska vi få en ny ja därför att ett förlorat får hade kommit tillbaka som en förlorad son och när jag fick på nytt höra den här så jag blev, jag var jag bara som brast för mig alltså jag var ju som den förlorade sonen och jag hade börjat så bra hade allt gott och välställt och så mycket annat kom då i lockelser och, och sen så blev att man var ute i världen igen och det blev som den här förlorade sonen han prövade på allt möjligt och och vi vet att det blev en hungersnöd och han, han vaktade ju då grisar då, men han fick inte ens äta grismaten. Mm. Och då tänkte han att när jag, jag stiger upp till, tillbaka och far hem till pappa. Kanske han tar emot mig, kanske inte men jag söker. Men jag tänkte, då står pappan där på långt håll och sidor, så när sonen kommer trasig och, och det här eh, utslagen så kommer han och faller ner framför sin pappa och så. Men... Min son välkommer hem, nu ska vi ta fram en högtidsdirektör, och, och där tänker man att man fick komma tillbaka, som man har varit borta i tio år. Och jag vet inte kanske, någon som lyssnade ikväll som har upplevt samma situation. Jesus Kristus är i igår och idag, och evigtid. Och idag kan du kalla honom, för det är en svår tid vi lever i. Och det är lätt att man, jag kan falla offer för, för olika signaler i vår värld. När vi tar del av det som sker i vår värld, men jag tänker att vi får ha blicken fäst på Jesus. Jag min vän som har lyssnat och lyssnar Jesus Kristus han är svaret för vår värld idag och han har makt att göra under en idag och jag tackar och prisar dig himmelske fader för att jag en, en gång fick ja Jesus möta dig men det blev en omväg men tack och lov att jag fick göra som den förlorade sonen återkomma till faders huset och du tog emot mig som jag var jag fick en ny högtidsdräkt och fick möta dig på nytt. Och jag tackar dig för bröder och systrar som hjälpte mig till rätta Jesus. När man hade varit ute i världen och var sargad och trasig här Men så fanns det bröder och systrar som i sin ord herre Jesus stöttade och hjälpte mig som Fick läkedom och, och gör sig både till ande, själ, kropp och sin herre. Jag tackar dig att du är densamma idag, Jesus. Jag tackar dig över öden att vi fick vara på torget idag, Jesus. Jag ber för den här unga rumänska flickan som kom fram och ville ha ett nytt testament, engelskt, svenskt herre. Jag vet inte, kanske hon är en som sitter på gatan och tigger. Jag vet inte, hon var glad när hon kom fram och fick nytt nya testament. Herre. Så vi får be att allt det här som har såtts ut att vi får falla i den goda jorden och bära frukt. Herre Jesus. För Vi vet inte vad som sker när problemen kommer. Och kanske de här människorna som vi har fått möta kommer fram till oss. Och, och vill ha vägledning och hjälp. Och då ska vi också vara redo. Herre. Så jag ber öd med för var som har fått tagit del av traktaterna idag, Jesus, där vi var ute på torget och tidigare möten, Jesus så även i vardagen, Jesus, så vet du att du talar till människor, Herre och tack också för, som vår syster om radiosändningarna Herre, Jesus, vi får använda internet, Herre jag ber för bröderna och sysslar att får en helig andes smörjelse vi få vila över den var och en, Herre att vi ändå får ha det fria ordet och få peka på dig, att det är du som är konungarnas konung och herrarnas Herre, och, och ja, ännu är det tid att komma till dig, och det får man göra med den och heter idag, för vi natten kommer snart, så ingen kan verka men då får vi då också lyfta upp ögonen för då vet du att du nalkas förlossningen Herre Jesus, men Herre ta hand om var och en, vän till ensamma vid Lagarbete Jesus du ser till all Guds folk just nu denna kväll stund kring hela vår jord bröder bärn och alla bröder och systrar nere i Dominikanska republiken och på Haiti och alla de karibiska öarna Jesus och vi ber för hela det stora arabiska folkena Jesus Kristus alla kristna som finns där i Marocko Jesus du ser situationen i Ukraina Jesus vi ber för alla bröder och systrar där herre att genom nöd så blir folk frälsta herre och får Baghdad sinken tår av vi ber också Nåd och förlåt oss för i våra nordiska länder Herre Jesus som är på raka vägen Under dom också Jesus Men Herre du ännu kan en kort tid resa upp dessa nordiska länders folk Herre Jesus att de söker dig Som har svar på allt Herre Och inte ge samma misstag Så att man tar tillflykt i mänskliga Militära makter och ledare Utan man fäster blicken på dig Du som som sagt är konungarnas konung Och herrarnas herre Och tack och lov att ännu får Proklamera detta 2025 denna höst. Alleluia. Amen, amen, amen, amen. Som jag hade. Nej du tog det inte. Det bekräftade det. Så högt älskade Gud världen. Amen. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. Mm. Inte ska gå förlorad. Utan hava evigt liv. kära Gud. När Jesus talar om med Nikodemus så bemöter han honom på ett helt annat sätt än han gör med kvinnan vid Han går, Det här är en lärare i Israel, en lärare. Han går väldigt hårt, kan man säga, på ett sätt emot honom. Han kommer till honom om natten och ville ha svar. Vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Och ingen kan göra det tecken som du gör utan att Gud är med honom. Jesus han vänder alltihopa så säger han. Jag säger dig, sannligen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Ja men hur kan en människa bli född när hon är gammal?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 Ska ha evigt liv. Och så kommer den här underbara versen, kära Det här kände han mycket väl till. Hela den här situationen i fjärde mosebok. Och Det är i fjärde mosebok 21. Man hade talat illa om Herren. Och varför de hade blivit bortförda i öknen. Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Det här var Isas barn alltså. Man hade sett, man hade mättats. Herren hade släckt törsten för dem. Och inte bara en gång utan ständigt, som vår broder här var inne, var med dem. Trofast och svek aldrig. Och heter det, då sände Herren giftiga ormar bland folket. Och det bet folket och många i Israel dog. Då kom, Mose, då kom folket till Mose och sa- Vi har syndat genom att vi talat emot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose- Gör dig en orm. Sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den- ska leva. Då gjorde han en kopparorm och ställer upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäster han blicken på kopparormen och fick leva. Nu var det inget speciellt med ormen i sig. Men det var det att Gud handlade i den här situationen. Se och lev. Se upp och lev. Och kopparormen talar ju också för situationen. Jesus blev jord till synd. Alltså han blev en förbannelse för vår skuld. Förbannade var en som blev upphängd på ett träd. Han blev förbannelse för vår skuld. Men han hade ingen synd. Men han blev jord till synd. För vår skull. Halleluja. Vi får se upp till korset. Och vi får leva. Vi får se upp till han. Vad han har gjort. Och vi får liv. Halleluja. Och en total förvandling. Och förändring sker. Och när den första människan. När den första människan. Eh, syndade. Så tar Gud. Talar till var och en och frågar. Tredje kapitel i Mosebok. Och så kommer han till ormen. Kvinnan säger. Ormen bedrog mig. Då skriver han. Då säger han så här. I den femtonde versen. Ja, redan innan där. Då säger han till Ormen. Eftersom du gjorde detta. Ska du vara förbannad. Bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå. Och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap Mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma. Och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska Hugga honom i helen. Gud. Här är själva roten. Fiendskap mellan din sed och kvinnans sed. Kärgud. Och hennes avkomma. Och sen kommer det här ordet. Han, halleluja. Han ska krossa ditt huvud. Ormens huvud. Kommer in helt plötsligt. Inte kvinnan. Du ska krossa ormens huvud. Han. Det är han som kom. Halleluja. kära Gud. Ska krossa. Till intet göra. Om intet göra all dess härsmakt. Halleluja. En gång för alla. När han kommer. Så ska han krossa ormens huvud. Kärgud. Inget kommer att lämnas kvar. Och det enda fiendens makt är krossad i Kristus Jesus. All makt är om inte ett jord genom en man som blev en förbannelse för vår skull. Jesus. Han blev upphängd. Så som en våldsverkare och förbannelse. Det finns två personer vi möter i skriften. Och Josua beskriver en. Om du går till Josua 8, det här är kort, jag är strax färdig. Josua 8, då talas det om, man har kommit över och till Josua så blev det givet att han skulle slå Aj. Staden Aj och dess första Och det var viktigt. Det, det är en bild. Det här är en bild. Gud. Det här är en bild sen. På Golgata. Huvudskallplatsen. Och det som skedde. Du kommer att förstå det. När Israel i 24. Hade dödat Ais alla invånare. Ute på fältet. Och i öknen dit de förföljte. Och alla hade fallit för svärd. Och blev nedgjorda. Vände alla israeliterna tillbaka till Ai. Och slog dem i svärd. Och det som följde då. Det var ett visst antal. Sen står det. Och Josua brände Ai. Och gjorde det till en grushög. För evig tid. Till en ödemark som det är ännu idag. Kungen i Ai. Lät han hänga upp på en påle. Och där fick han hänga Till kvällen. När solen gick ner tog man på Josuas befallning Josuas befallning ner. Han stödade kropp från Polen och kastade den vid ingången till stadsporten. Man reste ett stenrös över den och den finns kvar än idag. Och då byggde han ett altar åt Herren på berget Ebal. Så som Herren tjänade Mose hade befallt Isas barn. Och man offrade och så, och så var det den ena hälften av folket, både främlingar och infödda stod vänd mot berget Gerizim och den andra hälften mot berget Ebal. I enlighet var Herren tjänare Mose tidigare hade befallt för att välsigna folket. Så i hela den här texten så möter du både välsignelsen och förbannelsen. Och man hade stenar som, man la, som ingen hade huggit. Ingen hade kommit vid med sina händer. Utan det blev ett stenröse. Du vet när offrerna skulle offras. Den första som offrade som vi möter Abraham. Gör dig ett altare av ohuggna stenar. Mm. Som ingen har kommit vid. Det här är en bild på Jesus. Halleluja. Det är inte någon mänskliga händer eller mänskligt verk att du och jag vi sitter här. Det är i kraft av att han blev lammet. Offerlammet och gick hela vägen för oss. Han skulle möta korset. Det var hans väg för oss. Och det gladde hans hjärta när han kom till jorden för att fullborda faderns önskan för att det, det är ju för vår skull. För vår skull. Halleluja. Han är som fadern, halleluja, som som Stig Erik nämnde om. Och det finns något underbart med det här. när fadern när han vänder sig mot fadershuset. Så heter det att Faden skyndade. Fadern sprang. Faden rusade mot sonen som kom. Hur ska det här bli? Hur ska det här gå? Faden rusade. Han sprang för att omfamna den förlorade sonen. Vilken rörelse ifrån himlen. Halleluja. Här talas det om aj. Vi möter en förbannelse. En ond man som blev upphängd. Och Johannes 19 så läser du den här. Johannes 19. I slutet. Halleluja. Så står det i 20, jag skulle ha ännu stärkare glasen, eller mera ljus. 28. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Halleluja. Det var en törst. För att se dig och mig. Halleluja. För att dra dig och mig. Halleluja. Till sig. Halleluja. Det stod en kruka full med ettiksvin och det satt en svamp full med ettika runt. En isopskälk och förde den mot hans mun. När han hade fått ättikvinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var en förberedelsedag. Och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset. Över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad Pilatus att det korsfästa ben skulle krossas. Och kropparna tas bort. Soldaterna kom då. Krossade benen på den första och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus såg. Att han redan var död krossade det inte hans ben. Det talar om ett obrutet liv. Halleluja. Kärlig Gud. Istället stack en av soldaten upp hans sida med spjut. Och så kom det ut blod och vatten. Halleluja. Kärlig Gud. Försoning. Och liv. Halleluja. Och styrka och kraft. Kär Gud, och rening. Halleluja. Men han blev en förbannelse för vår skull. Han hade inget ont gjort. Aj, han var ond. Det står en bild på satans rike och satans makt och satans här. Men det krossades fullständigt. Halleluja. Kär Gud. Du död. Vad är din seger? Du död. Var är din udd? Halleluja. Döden kunde inte behålla honom. När han gav upp andan. Halleluja. Då rämnade förlåten. In i det allra heligaste. Kär Gud kan Det finns några saker som Gud inte kan. Han kan inte ljuga. Eller hur? Och han kan inte förneka sig själv. Och han kan inte se synd igenom Jesu blod. Det kan han inte. För det är fullbordat. Det är färdigt. Och vi får personligen... Kapitulera. Halleluja. Och komma till honom. Han blev en förbannelse för vår skull. Han blev upphängd likt ormen i öknen. Kopparormen. För det är tillfället. Människosonen måste upphöjas. Halleluja. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. synden, halleluja det läste vi förra gången om de här olika bibelställena så långt som öster är ifrån väster halleluja och han ska sänka det i glömskans hav halleluja och han kommer aldrig mer ihåg det Syndens makt är bruten och krossad. Men vi får uppleva att vi är människor. Och det blir fel ibland. Men makten. Syndens makt är krossad. Och ormens huvud. Satans makt är bruten. Sjönnig. Och det är totalt. Han blev en förbannelse. Det, svaga, det svagaste. Hos Jesus. Det besegrade styrkan och makten och hären i fienden. Det svagaste. Han har sänkt dig i glömskans hav. Han har kastat tillbaka bakom sin rygg. Halleluja. Och vara en som kommer till honom, vi känner halleluja. halleluja. halleluja. Golgata, det delar. Halleluja. Historien i två. Det delar historien i två bitar. Halleluja. halleluja. Kärgud. Det är ett nytt folk. Halleluja. Det gamla, det här förgånget. Den gamla människan, halleluja, fick sitt slut vid Golgata. Den gamle Adam blev spikad och naglad. Halleluja. Här sitter vi fria, beseglade, halleluja av andens underbara verk över våra liv, ett insegel om ett löfte, halleluja, att vi ska hem. beseglade av den heliga ande. Guds barns underbara rättigheter. Och det vittnar i mig. Och det vittnar i dig. Och det vittnar i oss var och en. Halleluja. Andens vittnesbörd jag fått. Nu jag vet vad jag ej för förstått. Livets väg. Det bästa är. Halleluja. Vandra. Halleluja. För mig här. Kär Gud. Ära var Gud är det var det Gud. Så som. Och det här drabbade. Det som drabbade dem genom ormarna i öknen. Det drabbade alla. Undantagslöst alla. Och det enda man kunde göra var att se upp. Se upp på kopparormen. Halleluja. Då var det liv. Och då fick man leva. Halleluja. Det vittnar. Halleluja, om Jesu död, Jesu uppståndelse. Se upp, halleluja, till honom. Halleluja. Se upp till hans kors. Halleluja, halleluja. kär i Halleluja. Allt är fullbordat. Halleluja. Allt är fullbordat. Vi behöver inte lägga till någonting, vi behöver inte göra någonting. Alla försök att göra det. Då hamnar vi ett religiöst liv. Men i honom, i honom har jag full seger. Och anden, halleluja. Det är som den här, kära Gud, tunnan, Ginsta-tunnan. Halleluja. Den kan vara full med sitt vatten. Men den där, det är sprucken och torr. Och det bästa du kan göra med en sån tunna är att sänka ner den i strömmen. Då rättas alla sprickor, torrsprickor ut. Halleluja. Strömmen bevarar. Halleluja och även det inre livet, kär Gud. Vi är födda på nytt. Vi har fått andens vittnesbörd i vårt liv genom den nya födelsen och genom tron. Halleluja. Halleluja. Vi får låta oss sänkas ner. Halleluja i den underbara dubbla strömmen. Halleluja. Halleluja. Kär Gud. Halleluja. Jesus Kristus. Halleluja. Återigen det om sig uppfyllas. Heliga Återigen. Halleluja. Kärlek. Han är god. Halleluja. Han är god. Vi får vandra med honom. Som en vis man sa: När vi är på höjden, då proklamerar vi Jesus. Men när vi är i dalen. Då umgås vi och samtalar med honom. Han är där. Han är där. Kär Då pratar vi med honom. Men vem till en vän. Halleluja. Kär Gud. Tack för golgata. Tack för seger. Halleluja. Tack att du blev en förbannelse. Tack att du gick hela vägen. Halleluja. Tack att du har brutit ondskans all härsmakt. Tack Jesus Kristus, halleluja, halleluja. Tack Jesus för den underbara nya födelsen. Tack att du likt ormen i öknen, let dig upphängas på ett kors. Halleluja, tack att du gick hela vägen och öppnade, halleluja, vägen till fadern. Halleluja, halleluja. För att vi får komma sådana vi är, halleluja. Och du förändrar och förvandlar oss, käre Gud. Vi får lyfta blicken till dig, halleluja, halleluja. I alla situationer, käre Gud. Och se dig sådan du är. Du är försten du är herren. Halleluja. Tack att du sitter på faderns högra sida. Och du ber och du manar. Gott för dina barn. Halleluja. Tack för seger. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Jag lovar dig. Jag ärar dig. Amen. Tack att du har. Halleluja. I ditt liv. Och i din svaghet. Och i det yttersta av svaghet. Halleluja. du gick hela vägen och du besegrade Onskans härsmakt halleluja du tog förbannelsen och vi har fått välsignelsen i dig halleluja full välsignelse halleluja tack Jesus, tack att vi är välsignade i dig halleluja jag prisar dig, jag ärar dig Jag lovar ditt namn, Amen, Amen. Mitt hjärta och själva som sänder och i det här programmet så har vi hört delar från ett möte som församlingen i Själby hade den 18 oktober 2025. Och de som medverkade med vittnesbörd och appeller det var Eva Ahlholm, Gorogertz, Mike Maiken Jakobsson, Jonathan Rodriguez, Stig Erik Westman och Robin Vidén. Vi har kontakt med oss är välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070-201-6020. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata. Gud vill dig och på återhörande.